Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahum nasalli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi sallam Alhamdulillah, segala puji baginya Tuhan s.a.w. Kata semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung pencerahan tajwid pada surah baru Muka surat 600 surah yang ke 102 surah at-takasur pada ayat satu. Ya Aminu bilahe mina syaitan rajim. Bismillahirohmanirohim. Alhaakumu. Hamzah wasal. Sorry. Hamzah qoto iaitu Hamzah yang berbaris bertemu dengan lam mati asli. Alha. Alha. Badeh huruf lam. Satunya ada sifat inhiraf iaitu uh, lidah sedikit melengkung dan sifat inilah sifat tunggal pada huruf lam. Dan lidah berada sempurna di belakang gigi kerana pada huruf lam juga ada sifat tawassut iaitu sifat pertengahan di antara syiddah suara yang tertahan dan rokhawah suara yang mengalir. Jadi, kalau pada lam tu, bacaan syiddah bunyi begini. Alha. Alha. Kalau pada lam, bunyi rokhawah begini. Alha. Begitu. Alha. Dia. dia bunyi pertengahan. Di antara syiddah, suara yang tertahan. Atau rokhawah suara yang Alha. Bukan Alha. Bukan Alha ditahan ataupun... Bukan tertahan alha ataupun alha. Dia tidak mengalir dan tidak tertahan. Pertengahan iaitu atawasud alha pada kadarnya. Daripada huruf lam yang mati itu ada sifat yang namanya inhiraf sifat tunggal. Sifat tunggal hanya pada huruf lam saja Iaitu lidah sedikit melengkung ya? dan berada sempurna di belakang gigi atas. A-ha yalah mat asli dibaca dua harikat. Sekarang-kadang sebahagian kita susah nak sebut huru-haq. Panduan yalah huru ini keluar di di pangkal kerongkong. Atau di bawah kerongkong. Melibatkan dua huruf. Iaitu huru dan hamzah. Hamzah. Ha. Ha. Hamzah. Ha. Ha. Hi. Hu. alha, ha asli dengan makhras huru Kemudian kumu kaf depan ku depanmu bacaan pada kalimah ni ialah -ha kumu. disambung dengan kalimah sebelah adanya hamzah wasal bertemu dengan lam otomati bari atas dan huruf ketiganya bertasdid tak ialah huruf-huruf syamsiah maka huruf huruf uh, alif lam syamsiah hukum alif lam syamsiah atau nama lainnya idgham syamsi idgham syamsi terbagi kepada dua ada yang dengung, ada yang tanpa dengung. Yang dengung dipanggil idram syamsi birunah. Tanpa dengung dipanggil idram syamsi bilarunah. Dan yang ini ialah tanpa dengung. Idram syamsi bilarunah. At-ta. Sebenarnya serpaslam yang tiada tanda mati itu... ...ialah salah satu daripada 14 huruf-huruf syamsiyah. Sebab itu dipanggil alif lam syamsiyah. Ta ialah 14, salah satu daripada 14 huruf-huruf syamsiyah. Dan simbolnya terdapat tajjid pada huruf-huruf tersebut. Dan pada lam tiada tanda mati dan lam tidak disebut pada bacaan itu. Jadi masuk terus. Sebab itu dia panggil idram. Dia masuk terus. Atta bacaan wasalnya mutta mengikut baris terakhir uh, kalimah sebelumnya. Iaitu mu alha, alha kumu mutta bacaan wasal. Ketika dibaca wasal, Hamzah wasal sudah tidak lagi berfungsi. Alif yang ada suat separuh atau kepala suat itu, Ia tidak berfungsi ketika dibaca sambung dengan kalimahnya lain. Ia berfungsi untuk dibariskan bagi memulakan bacaan pada kalimahnya. Apa yang dimasukkan dengan dibariskan ialah, Hamzah wasal itu ketika dibaca pada kalimahnya, Saya bariskan dia dengan baris di atas. Itulah fungsi Hamzah wasal. Dibariskan untuk memulakan bacaan pada kalimahnya. Atau jika berada di pangkal ayat. Dibaca dengan baris di atas. Otomatik baris atas. Sama ada lam ni bertanda mati. Iaitu hukum alif lam Qamariyah. Atau huruf ketiga bertajjid. Pada hukum alif lam Syamsiyah. Dibaca dengan baris di atas. Baik, bacaan wasal. Qumut taqa. Ka ialah mat asli. Dibaca dengan dua harakat. Dan ka dibaca tipis. Alhaakum mutakaatsiru Alhaakum mutakaatsiru bacaan bacaan wasal pada kalimah ni ialah Alhaakum tebal ra pun tebal ketika diwaqafkan sa ra mati di pangsur ra tetap dibaca tebal kerana ra yang mati didahului oleh baris di hadapan ketika dibaca wakaf, ra kekal dengan bacaan tebal kerana Huruf roh yang mati itu sebelumnya didahirkan oleh bari atas. Dan roh ini dibaca dengan roh tafkhim. Roh tebal. Al-haa kumut takasurul. Al-haa kumut takasur. al takasur. dibaca tebal. Roh dibaca tebal pada kadar satu harakan. A'unzubillahimina syaitan rajim. Kita semakkan balik hukum tajwid. Al- tu ialah Hamzah -oh. wassal itu. Sorry. Hamzah qato itu ialah hamzah yang berbaris. Lam itulah mati asli, mat asli diharakat. Kumutta bacaan wasal, at bacaan di pangkal ayat atau bar kalimahnya, alif lam syamsiah atau idgham syamsi billaghunah, takan dari asli, suru bacaan wasal tebal, bacaan wakaf juga tebal kerana ro mati sebelumnya di dalil al-bari di depan. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. <Sessim> alhaakumut takatsur surah qulullah wa azim mudah-mudahan beri pencerahan pada ayat 1 surah at takatsur ini wallahu alam